Elegia a doua, Getica Lui Vasile Pârvan În fiecare scorbură era așezat un zeu. Dacă se crăpa o piatră, repede era adus și pus acolo un zeu. Era de ajuns să se rupă un pod ca să se așeze în locul gol un zeu. Ori pe șosele să apară în asfalt o groapă ca să se așeze în ea. Un zeu. O, nu te tăia la mână sau la picior Din greșeală sau din adins De îndată vor pune în rană un zeu Ca peste tot, ca pretutindeni Vor așeza acolo un zeu ca să ne închinăm lui Pentru că el apără tot ceea ce se desparte de sine Ai grijă, luptătorule, nu-ți pierde ochiul Pentru că vor aduce și-ți vor așeza în orbită un zeu Și el va sta acolo... Împietrit, iar noi ne vom mișca sufletele slovindul. Și chiar și tu îți vei urni sufletul slăvindul ca pe străini. Autor, Nikita Stănescu, lectura Maia Martin